«Здичавілий!» «Гей!» – дринчить Карако, коли вони запливають за ріг. «Номер четвертий!» Кларк дивиться. Номер четвертий за 15 метрів від них, а вода під час цієї зміни трохи каламутна. Та по прицеленні вдається розглядіти на генераторі щось велике й темне, що прилипло до впускного каналу. Його тінь посмикуючи стелиться додолу корпусом генератора, немов якийсь абсурдно розтягнутий чорний павук. Працюючи ластами, Кларк підпливає на кілька метрів ближче. Карако тримається обічнеї. Жінки перезираються. На сійці каналу догори ногами висить Фішер. Минуло вже чотири дні, відколи хтось його востанні бачив. Кларк обережно кладе свою торбу на дно. Карако наслідує її приклад. Два чи три поштовхи ногами, і вони опиняються за п'ять метрів від впускного каналу. Тут панує всюдисуші двихтіння машин, і звук цей достатньо низький, щоб його відчувати. Фішер, обернений до них спиною, дрейфує з боку в бік, його легко посмикує смоктування впускного каналу. Решітка каналу здається пухнастою від усіх тих істот, які приліпилися та ростуть на ній. Маленьких молюсків, трубчастих черв'яків, тіньових крабів. Фішер жмутками витягає тих істот із впускного каналу. Вони корчаться в його руці, і він відпускає їх, залишаючи дрейфувати у товщі води або падати на вулицю внизу. На ту пору він уже очистив зо два квадратні метри. Приємно бачити, що він досі серйозно ставиться до деяких своїх обов'язків. Гей, Фішере! Гукає Карако. Той рвучко обертається неначе підстрелений. Його передпліччя злітає вгору в бік обличчя Кларк та здіймає свою руку саме вчасно. Наступної миті Фішер прокотився повз неї. Вона відштовхується ногами, щоб відновити рівновагу. Фішер, не озираючись, прошогом мчить у пітьму. Фішере! Кричить Кларк йому вслід. Зупинись, усе гаразд. На якусь мить він припиняє відштовхуватися ногами, озирається через плече. Це я, деречить Лені, і Джуді. Ми тебе не скривдимо. Уже ледь помітний вдалені, Джері спиняється і повертається до них обличчям. Кларк йде на ризик і наважується помахати йому рукою. Ну ж, бо Фішере, допоможи нам. Карака підпливає до неї ззаду. Лені, що ти робиш? Вона скрутила свій вокодер до рівня сичання. Він уже надто далеко зайшов. Він, Кларк і собі, стишує вокодор до мінімуму. «Заткнися, Джуді!» Тоді знову підкручує звук. «То що скажеш, Фішерем? Зароби свою платню!» Він нерішуче повертається в коло світла, неначе дика тварина, принаджена обіцянкою їжі. Коли він підпливає ближче, Кларк бачить, що його нижня щелепа рухається вгору і вниз під каптуром. Ті рухи поривчасті й безладні. Не би він вперше вчиться їх виконувати. Нарешті назовні видобувається звук. «Раст!» Карако відпливає назад і повертається, тягнучи за собою їхні приладдя. Кларк простягає Фішерові скрибачку. За якусь мить він незграбно бере її та пливе слідом за жінками до номеру четвертого. «До стоту!» – диринчить Фішер. «Як за давніх часів!» Карако дивиться на Кларк. Кларк нічого не каже. Зміна знову наближається до завершення. І Лені роззирається навколо. Фішер? Карако висовує голову з тонелю доступу. Його тут немає? А коли ти бачила його в останнє? Вокодер Карако кілька разів цокає, та машинеря завжди хибно тлумачить задумливо. <гум> Мабуть, з півгодини тому. Кларк виставляє свій вокодер на високу гучність. Гей, фішере, ти досі поруч? Жодної відповіді. Фішере, невдовзі ми повертаємося назад. Якщо хочеш піти з нами... Карако лише хитає головою.